Котрей представив Ентоні Хопкінс, мені здавалося, що вся земля охоплена відчуттям кінця світу. Гадайте, я згодився говорити з вами лише через ваші гроші? Стольник зараз ніщо, і зелений в тому числі, ситуацію не врятує. Просто немає з ким погомоніти. Розумієте? Ну і потім тут поміж собою ми досі намагаємось уникати зайвих балачок. Всі бояться. Раніше боялися, бояться і зараз. Або просто не хочу згадувати. Нині багато, що люди не хочуть згадувати. Так простіше. Проблеми без того вистачає. От чи часто згадують про Куренівський потоп? Коли рвонуло дамбу у 61-му. У мене там товариш армійський загинув. Потонув у тій багнюці. Я до його матері якось їздив. Через те щось і дізнався. Бо інформації мало було. Ну і про Чорнобиль згадують, коли дата настає. А імена тих перших, хто загинув, можете назвати? Хто їх пам'ятає, крім близьких? Так і з нами. Те саме. Який був день, питаєте? Зазвичайний був день. Спекотний. Початок літа. Хтось вже в відпустку пішов. Пощастило їм. А ми вкалували. Тоді нам якраз на третину підвищили план, а зарплату знизили. Підеш до магазину – нічого не купиш. Масло, м'ясо – розкіш. На прилавках лежить, а купити немає завіщо. А жерти хочеться. За картоплею чергу займали з часу ночі. По столицях цей час, здається, відлигою називали – а яка відлига, якщо роботяги з голоду пухнуть. Брехня то все була. У газетах писали, що підвищення цін за вимогою трудящих. Мовляв, народ розуміє і підтримує. Адже космічну промисловість розвивати треба. Треба. Озброюватись проти американців треба. А вже ж то затягніть паски, панове роботяги, і пашіть мовчки. А те, що діти ваші голодні вулицями бігають, так і ви так само бігали, повоєнне покоління. І ваше не здохне. Якось буде. Заради світлого майбутнього ми всі пахали. Так от, першого числа так само було. Укалою. А в кишках вурчить. Коли підходить до мене Петька, ну, дружбан мій, каже, кидай все. Наші до заводу управління збираються йти. Там же півтисячі народу стоїть. Що? Отак просто взяли і пішли? Мов, декабристи? Хто? Які ще декабристи? Червень був, спека. А я пішов тому, що всі пішли. Петька Степанич, Єльніков, Серомятін, Валька-диспетчерка, Пашка-промакашка, Зяма, бригадир наш Іван Федорович Бондаренко. Ну, всі, усім цехом. Жерти всім хотілося. Ну, і справедливості, звісно. Він надсадно кашляє. Сто разів пережована прима скаче в заскорузлому беззубому роті. На совість зроблений синхронний переклад голосом Ентоні Хопкінса «Слава можливостям і завбачливості Дезмонда Уінтенберга, адже я не полягав на звичайних субтитрах», точно і смачно передає інтонацію кожного речення. Відеоряд, що втручається в розмову, Ламає рамки закадрового тексту. Діє за принципом магічного 25-го кадру. Перемиває мізки, аж дим іде. Чорн забирай. Згадується стаття про тривимірність кінематографічного письма без застосувань програмних технологій. Здається, критик мав рацію. Ну от, посунули ми, значить, до заводу управління. І шли, і обговорювали, як жити далі. Хотілося послухати керівництво, що вони про це думають, як збираються пролетаріат годувати. І таке тоді було відчуття, знаєте, і лячно, і піднесення неймовірне, бо багатенько нас, тисячі, із різних кінців заводу всі сунуть на Майдан. Ох, словами не передати. І не до сміху ніби то було, а ми сміялися. Мовляв, ми найголовніші. На нас вся держава неосяжна тримається. На пролетаріях. В разі чого покажемо свій моцний кулак, як в пісні співається. Нас і що судьби великі ждуть. Ну, таке. Так от, вийшов перед нами директор Курочкін, як цар і бог, і каже Якщо грошей на м'ясо не вистачає, жиріть пиріжки з лівером. Харя наглюча, морда лисніє, народ засвистів, ломанувся, ну і закрутилось. Мов, сірника до сухого сіна вкинули. Відька Власенко з корішами кинувся до компресорної і увімкнув гудок. А ті, хто був на Майдані, розподілилися на групи і пішли по цехах, агітувати народ на зупинення роботи. Майже всі роботу покинули. А ті, хто боявся, зачинялись в цехах, щоб нам під руку не потрапити». На наш гудок почав інший народ стягуватись, до обіду людей з п'ять тисяч набралося. Майдан замалим не репнув всіх вже не вміщав хтось лозу нашкрябав, Хрущова на м'ясо. Вона, видно, лише руку й тонку шию, на якій чорніє мисик короткого волосся. Цокається з ним гранчаком з горілкою. Він занюхує ковток шматком чорного хліба, тягне кільку з бляшанки. Ми добряче тоді наклюкалися в тій його підсобці на дарниці».